Одначе, як вернувся ввечері додому, на душі в нього стало відрадніше. Володько міг уже розмовляти, хвилинку навіть підвівся, щоб посидіти, і щось трохи лемензнув. Не міг тільки звестися на ноги, йому їх відняло, зовсім їх не відчував. Лише порою щось у них вище коліна на задніх стегнах дуже боліло, сіпало, пекло. Володько, коли був сам, янчав, мов покинутий цуцик – коли ж хтось був у хаті, ціпив зуби і мовчав. Матвій, бачучи таке, повеселішав і рішив таки почекати з лікарем. Минали дні за днями. Володько лежав, ноги його попухли, не міг ними поворухнути. І коли вже надто крутило, хлопець лише постогнував, а мати одразу починала. «Дитино, дитино, наробило ти мені, бідоньки!» «Ой, наробило, ночі мої, сон мій, спокій мій, а чи я тобі не казала, а чи я тобі не наказувала? Сиди в хаті, мороз великий, батько сердитий, одежини нема путньої, ні, не послухав, і от лежиш. А в серці моїм камінь гарячий, ох, треба було тебе бити, ох, і треба було». Володько волів сто разів більше терпіти болі, аніж вислуховувати оті вичитки. Корчився з болю, а ночами лив пекучі сльози, що лилися десь із самої душі. Знає він, що матері нелегко, що має вона повні руки роботи, повну голову мороки, а тут іще і це. І опоруй його, і на руках виносить, і грій, і пильнуй. Різні думки тиснулись до голови малого, обдумував, як то все сталося, як то він дійсно завжди на тому льоду та в млині а той останній вечір. Заслухався тієї казки і не запримітив, що вечір, що ніч, що холод. Вертався назад і не міг уже перестрибнути потічка, що пересікає стежку і впадає до річки. Ноги його заклякли і не хотіли рухатись. І ледве, ледве обійшов довкола глибоким снігом і мало-мало не загруз, А то біда, а хто б його сам знайшов, аж страшно подумати. Замерз би, як стій. І хлопець уже уявляв себе, як-то він десь там лежить завіяний снігом, і ніхто не знає, де він дівся. І від того почав далі думати. Почав думати, а де б він тоді подівся, коли б його дійсно завіяло снігом? Чи жив би далі? Чи знайшли б його і понесли оттуди на могилки, і там закопали б у землю? А коли б закопали, то що він тоді робив би? І все лежить, і все думає. Дивиться у стелю, бачить там візерунки всілякі, закопчені ребрясті липові дошки, різні видива творять, а уява малює з них картини. То якісь краєвиди далекі і привабливі, то знов звірі дивні і небувалі, то знов люди якісь, що йдуть юрбою і поодинці. Марія летить і несе з собою хлопця. Видавалась дорога рівна, довга, обсаджена тополями, небо синє й глибоке, червоне, як кров сонце, що сходить далеко. А він, живий, здоровий і щасливий, біжить здоровими ногами, ніби птах вільний між небом і землею. На третьому тижні володькового лежання поробились у нього на стегнах великі нариви. Незабаром вони прорвались і почали текти. Витікало багато матерії. У хаті недобрий запах, мати не встигає міняти підстилок. Від довго лежання в одному положенні на спині поробились пролежні. Усе то пече, ще мить, не дає ні вдень, ні вночі спокою. Хлопець блідий, змарнілий, аж прозорий, і все лежить із заплющеними очима. На чолі іноді з'являються краплини холодного поту, і тоді мати знов починає плакати та ламати руки. Але найгіршими були ночі, тихі ночі. Все довкруги спить, спочиває, мовчить. Один тільки Володькому хворий нерв не влягається в загальний спокій. Він лежить з розплющеними очима і вдивляється в темноту. Іноді йому щось страшне вважається – Здається, що по хаті хтось тихо ходить. Там-то там заторкне щось і робить шерих. І тоді йому робиться моторошно. Він натягає на голову якусь прикривку, пітніє. Кров його б'є хоровитим боєм, нерви болюче напружені. Іноді він трохи засне, але ненадовго. Буває, що йому щось недобре сниться. І тоді він у сні скрикує. Тоді встає мати перемінить йому підстилку, запитає щось, перехрестить і лягає знов. І так далі минають дні.